Аж тоді я на смерть перелякалась. Але як я могла лякатися на смерть, коли це діялося вже по смерті? Великий якийсь безрозмірний страх керував мною. Такого страху я зазнала колись у Кольмо, коли Павлик Зайцев, 11-річний син моїх приятелів, кинув мене в море. І я зрозуміла, що топлюся. А Павлик іще й помагав мені в цьому. Отак От я і тепер навіть обезуміла від страху, Розуміла, що мертва, але якщо ще не втратила здатності думати, значить усе таки жива. Я спробувала повернути голову, щоб переконатись, що думаю таке головою. Голови не було. Але думки все ж десь гніздились, і я таки чимось думала. Тоді я спробувала повести до очима. Очей не існувало також. У житті мене від такого відчуття заболіло серце, або скосив би серцевий напад. Однак ніде нічого не боліло, не пекло, не кололо, не різало, не ятрило. Просто було ніяк. Я вже тут я остаточно зрозуміла, що все відбувається вже не в житті, а таки в смерті. Після всього, що зі мною стало, як не дивно, це не було потрясінням. Лише цікаво, чи дозволяють закони мови сказати, це відбувається не в житті, а в смерті. Чому мене за життя не навідувала така думка – чому я не намагалася ссувати цього, адже була такою допитливою. Проте, хіба це має значення? В житті так багато можна, що по смерті, очевидно, можна лише те, що можна, а може навпаки? Я не була цілком певна ні того, ні другого. Власне, в житті нас не навідують такі мислі, а поміж тим сміттям, що злітається в голову, поки ти ще дихаєш, метушишся, марнуєш силу і байдикуєш відведені тобі миті де пізнання дуже маловічного, того, що не підвладне настрою кон'юкторі, зиску, того, що придатне до частішого застосування. Наші думки як презервативи. Одноразовість, ось що рухає нами, поки ми можемо думати. Дивно, що я ще думала. Мене покинув страх і відпустив пекельний біль, і я легка, безтілесна, навидима і нечутна сама для себе, обвита чи то туманом, чи димком весільної фати, зненацька застигла в невагомій нерухомості. Я хотіла обернутися, Якщо я під Фатою, то тут десь має бути мій молодий наречений. Проте мені нічим було обернутися. А якесь неіснуюче фізично та все око показувало, що до нічого не було. Ні молодого, ні Фати, ні мене, ні землі, ні неба. Отже, я більше нікуди не летіла, залишивши позаду безкінечні коридори, тунелі і білу жінку без обличчя, з дивовижною чорною квіткою в руці». І саме цієї миті хтося, може, і сам творець, про що існування. Я ніколи не сперечалась, але подеколи не твердо в нього вірила, нечутним голосом повідомив, що відтепер від мене залишалась тільки моя душа. Це моя душа тепер думала, відчувала і бачила замість мене. Таке повідомлення мене настільки не здивувало, бо що інше, окрім душі, дає знати безтілесній, мертвій людині про те, що світ, спресований великими і малими таємницями, дивами і людьми, залишається незмінним і так само незбагненним не те, що після відходу однієї особи, а він залишається сталим і розумно упорядкованим навіть після великих катастроф і всесвітніх воєн. Напевно, будь-який учений розумник у житті намагався би заберешити цю мою крамолу, доводячи, що людина осягає світ винятково розуму, мозком, а не душею. Але в житті я підперла б боки руками і, хитро примрушившись, прецвяшкувала б раціонального невігласа простим запитанням твердженням. Смерть людини – це смерть мозку. І мертвий мозок так само можна помасати, як мертву людину. А жодної мертвої душі ще ніхто не спіймав у свої сельця, не м'яв, не досліджував під лупою, не важав на терезах і не рахував у ній звивини. Може, душу неможливо вполювати – тому що за життя її так багато і часто гнуздають, влаштовують такі єзуїтські сафарі, що вона надірвана, надкушана, труєна, зраджувана, розчавлювана. По смерті свого носія нарешті дає фору всім своїм кривникам, набуваючи статусу безсмертної, незнищенної. Без смерті душі, можливо, насправді є не стільки красивою помстою її колишнього господаря, скільки найвищою світовою справедливістю. Бо вони майже тотожні у своїй невловності і безформності. Душа і справедливість. Так, вони не мають образів. Ці дві найбільші світові химери до того ж із різних категорійних понять. Зате обидві мають незнищенну харизму і невичерпну енергію, що безотомно впродовж якийсь століть рухають мільйонами і мільйонами людей, їхніми намірами, діями чи бездіяльністю.